الله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط والمستقيم صراط والذين أنعمت عليهم غایر المغضوب علیہم ولا الضالین <تصفح> قران <و> مجید <تصفح> تاسو ټول په دې نه چې الله رب العزت کتاب دې ډیر لوی اعظم کتاب دې الله رب العالمین دې دنیا د جنازل کړي دي د مخلوق خلکو د هدایت او اصلاح لپاره د دی وځي هغه خلق چې د خپل عقیده او عمل اصلاح کول غواړي نو ذره تره تر دې خبرې چې قران راوخلی او زده کی چا چې داهماتو کو ناللہ رب العزت اغت اللارک و لاوی قرآن و مجید ورد آسانی ددید فهم او عمل کولو توفیق و لورکی اعظم الشان کتابو دباند دمرا استطاعتو دمرا طاقت نشکی دی چگر دا کتاب زدکی اللہ رب بول عزت ورتدیر اصان کو نوچه اغا اصان کو اغا مشکلات اغا تکلیف ختم شو یو طالب علم تا یو طالب دا قرآن تا دا قرآن پس دکڑا کی گولا دهیس یو کتاب بارا دا زمانت نشتا دا سرٹیفیکیٹ نشتا شغلت چاته آسان کړي شي هرګلغه مسنن کوشش کړو می دا خپل کتاب کې به ترتیب جوړ کړی سغمش کېل الفاظ معنی به خولي یا به تلاند لکې راخلې نور س طریقې به اختیار کړی دې دا بار چې کلوستون کې بوج نهي هغه شي الله رب العزت فداسه ترې ته سره آسان کړی چاغه موجزانه طریقه دا چاغه ما شوم لوستې شي زنانه موږ د کولې شي نو یو خدای زکر قران مجید کړي سوره القمر کې ویلو سلو رزلا رب العزت فرمایلي ولقد یسرنا القرآن للذكر فهل من مدکر یقینا اسان کلر موندا قران ده فرضه فن دا عبرت هوستو به ادلو نو سوستجهغه عبرت اخره قران کو څو داوی چر مون ته آسان نه دي مون خو نو سوز د کوله نو چات آسان دي چې څوک د دې د ځد کوله کوشش کوي فخل فحل من طالب, طالب علم فيعانوا عليه سوستر جو قران دکل غاریو الله عزوج سره امدادو کم امدادو وکلی شریداوی سړی جو قران دکی او طالب علم تاسو باندې غفلت سره اوریدونکو تنا غفلت سره وینکی تنا بلکی پرشاو توجو سره لوستون کې او ذکرون کې تاسو باندې انور غل الله قسم يا الباقي سرويل دهم آسان قران آساني کې څخه هغه آداب سره چې تلبي علم هغه آداب زده کی د قران مجيد د کړه د पारा د فهم د पारा چې اصول او آداب دي نو چې هغه یې له تاسو ته لشي مشهور چې قران مجيد د کرکړې چو سوک داوی چوزا قرآن لولم نو اول باغا زان پاکی سربا پاکی دا هر قسم غلط و عقیدونا غلط و خیالات و او د غلط و ارادونا د گناه دا فکرنا کل دا انسان زهن کی مختلف وصوصی رازی ارادی رازی دا گناه نو دی باغپل زهن پاکی زړه پاکی لیل لا یمسو الا المتطهرون نبر اخلی دې قران درا مگر پاک خلق یو معنی دا و چې قران سو کر اخلی نا هغه سره پاک وي ذهن پاک وي عقیده پاک وي نو سره عمل پاک وي او بدن هم پاک وي جام پاک وي او د سې اکړې کوسلی اکړې به دا قران راخلی دیسره به ال اصله دی چې بدن پاک کې او د سوت کې د انسان د قران نه راخلی ګداه قران به د بیا ادب د قران لري دا پاک کتاب دیسره به پاک خلک تعلق ساتي د چا چې قید او عمل ګندې نغم قران نشو د کولې دغه شانته بیا د څه سره دا قران د ګول کوشش کی نشه د ګولې کله جام اجازه شېره چې څوک یې بیا دی وي نو ګاغه د شنو کې نو خیر وکړي سو خیر دی او صواب کې کامه راځي هر اجازه قدرښت په درجه مرتبه کې او تجربه دا او غوړه دی چې فاران اورې او تهم کټاو درڅکه ناګا اورېدل بدل لخوا اندر کې پیا د ویلو د پاران چا دสุ کې ناګي کېډې را ساری ډېر لزته ډېر خواندي نو ادب داري چې ته بسپل بدن پاک ساتي اځین چې کله بدن نه پاک ذهن نه پاک کو رزق نه پاک کو نو کلے جو قران مجید تکین نوتعوذ اتسمیا بہوئے بالله من الشیطان الرجیم جدی ہکن کلے جو قران فاذ قرات القران فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم کلے را دکے جو قران ولم نو قنا وقال الله سرا الشیطان زکه دې کوشش کیږی چې د قرآن واړی وغږره خراب کی توجو در واړی نو هغه خوندو لذت حلاوت به تا به نه حاصله کیږي قرآن کې دی او زېبا ناوذ بالله او دا ادب در قرآن خلاصان دې بسم الله اوایا بسم الله الرحمن الرحیم نبی علیه الصلاۃ والسلام ویلو هر جائز کار پکار دی چې هغه شروع شي بسم الله الرحمن الرحیم سره نو قران مجید لوستل چې هغه په کار نو کې ډیر چتکار دې وی عمل لے۔ راځي رسول یونس کې ان شاء چې اعمالو کې به تر عمل هغه د قران مجید لوستل دی لا دې دا په بهتره داره چې بسم الله الرحمن الرحیم وې. راځان دې پاک زې کې کی کین نو قران را راخلا او انداز کیونی سا چستا پزڑکی یا را راشی محبت تیو سرا پیدا شي او یو لازکی منی وا گس لازکی منی سا قرآن از پاک پو بانده مگدا پاک بالخ یا رحیل ریل چوتوی او داسی کپڑا چبل تن تا تو گرن پزڑکی را پران وزمت پیدا شی صدا ده الله کتاب ده بيدد او خلق دا څه یې کې کې او چګه د دلونو نپاکي او هغه ځای کې نور کړي دي بوتل لري او لوخي لري مل کډکته قران پاک هم پروت نه قران ده پره زاینشت دا څوونه بوي ني شری دا قران ده پره زاینشت هغه کې دا منځو ده پره زاینشت دا هرڅې زه به چې چرګان و ده لوګو و ده ساماننه نو الله قرآن زه به ني بیا دا موکړه چې د دنیا دغه گمراه کون څه ژوند پاره زه جوړ کو نور آبادی کوله دی والنه لاندې یو ګول نګړک په کې زه جوړ کو چې دې کې باره څه پروتي چې پاره کومه نورغا غل په قران نشتا یاداسې وکړه چې قران او مجید باندې ورت ځان بادخ کارا شو ویری دل چې داوبه نبی دا قران جمعه تره لګ اګوري ټی وی وسيارو نشتا خالیکا ننکه مسلمانې نو قران بکور کې ساتي ځکه مسلمان ګره وخا ماخا دا قران مصحفي انور سامانونه دلر کا بزړه ته سيزوناري ناذب نا داري چې قران پاک زې کېدا پاک زې کېلواله دمو ادب او جګم دا لوستې شي نو پاک زې کې له نور تانته کور نهي خندا او اکبر ورې نهي تر څو قران به دبي کنه بیا کله چې قران ته کې نهسته نو حكم يعقلو فقر او ما تيسر من القرآن لولا دقرآن نواجه تات آساني كي يو رو قول وستيشي يو منزل وستيشي يو طول وستيشي يرى كي يو آياتم تل وستيشي بخون بيا بيا لولي نو دغم درل كافي دي ظان مستره نا بو خلقو يمون ختم كوا سپاري بويشي بي لوي اسم دا نو اړ یو باندې ته ګوري چې یو سفالو دي تلاوت کیه دا څه زور زور باندې وش ماري دي بارې ګه څوره د تلوار بچره نه دا قران په لوستو حکم وکړو ورتل القرانه ترتیبلا قران په مزانا ځان نه لولا وقران الفرقناه علی قران جدا جدا کړې القران فرقناه لتقراه على الناس علامك من جدا جدا کړه له آسان آسان کړه د چته په خلق په مزمن زول ولې چار پوش دا ادب دی قرآن د لوستو هغه حافظان ګ난ګار دي چې قرآن په بدایي طریقه باندې ولوستو په خاطر کې یا ځان لپ ګردان کې چې استاد یې نه پوې غتش لا کوم روي دغه وسره خلاوم صرف اخلاص تا بلکه بوج دے پداباند دی ایوې جنت ذر بیگمہ شي یاد قران زان بیگمہ کول زبان خلا سورل دے گناہ نہ چقال اخلاص یاد قران زان خلا سورل دی اجازت نشتا کا چته قران زان خلا سای نہ نہ بقران با باندے غال خلا غالا اخلاص کا جہنم دور نہ نو کلا چہ زمالو کلا قران نيولوست. نو نو پاداب سرا دا مصحف بن کې کې بیت دا شان دې دا قران عظمت د زړه کې ذاتل چې دا ډېر اعظم شان کتاب دې ان الله اربا بهذا الكتاب اقوا ما ويضع به اخرين الا بذي کتاب سراډر قوم نو چت کړي اډېر په دې کتاب سره دلیل کړي کټه را ورسوي چې چره دې حق نه ادا کړي کوشش وريدي کې چېアルバ سيدته کې وې موږ کې قران وروتو کې تلوار بالکل نشتا بعض اعمال د جن اکثر اعمال لا شي شریکه وته تلوار نه کې بلکې در په تقلې پر اطمینان سره دا غوامل کې نو تاسو له ګټه حاصل کړئ نو قران دومره ولول چې طالب ګټه درکې خوندر کې چستلشن او ماسکیلا بل واخ به بیا وې نو شان حافظهم قران یادینه دومره یاد کی چسمراغه یادول شي پاکانه باندې چبوجکی کی بنا دا وته ډاکټر دوا نو وچ ماګره بده خراب شي هغزه له چټي ورکه دنیا تعلیم کې نه نه هغزه له چټي مورکا نو قران ترجمه او تعلیم له چټي مورکا او طاریکه ده څه طریقې اختيار کې تا بوج دے داوی آداب دا قران داغم خرجتوں خوشبوئی ولگے باقی جامع واجے جس صمرستانے کیدیشنوں کوشش کرا سن قران ادب اوبل مستقل ارادہ کولڈز دا کولو سن قران دا کوم عمر دا جماعت رشی او قران بز دا کوم موسی علیہ السلام جرا انشیو سردار خپل ملگرین او دے وی جس نو اغا اغپل مقصد تبرسم یا بزر وانیم او امدی حقوبا که هر سمر مجتیرش اغزب اغپل مقصد نپریخم نو مستقل ارادی سره قرآن شورو کل تا تب گرانمی مشکلی می باز وقتی امتحانی کنا و تب حمت نبیلی تب کوششکی تدیو جی حدیث فاق کی رازی چه اغا صدید طالد جو اجری دا قرآن چه اغا قرآن زدکیل و تکلیف یوتا جبای باکن خلی په پریزی نه داوی چې کار زه په دې کوم وکوم د شرع له تعلق یې چې سامی او زینم قران کی. نو دا طالب ویل نو قران دا کولیش چې مستقیل اراده دغه شان ته پابندی الله دې په متول رحمت کی که قران دا ز پابنده جوړ شو ته استاد تر اف نه هم تر شاګرد تر اف نه هم بیا قرآن ز دکی جوابوندی او زمون افسوس دارې چې کله استاد نه سم کله شاګرد کارو نه کله ځمې هو دی څل خبرې کنا نه قرآن له مستقل او قرئه ان شاء بیا د ام زکولې چې کله د قرآن معنا باندې ځان باند پوکه باند نو هغه سلوک باندې باندې پوکه چې قرآن د ذکر د پارا مؤمد دي حاوين دي جا غا دا هر سورت سرطان لقصاتي اغا يوصول خبره دي مشاوره در سنوك بار بار ودشوين دي يو دا سورت دا غا ولا قرآن مجيب اوصولوك دا وسط وي سورت كداس مزمون جا غا مركزي مزموني اغا بنیادي مزموني زياد زور پا غيبان دي دلائل و شواهد پا غيبان دي. نور چې د اصول سره صلاحته ارام به دغه دعوی د پاره دا لري دعوه ورنه چې دا دایرت کې اور سړې داو کی بچا باندې کنه راني داوه وکړه نو څومره کوشش کوي چې دا ز خبرې جوړې کیداسې داو جوړې کیچالا صحیح داګه په اړه هاني داګه په اړه تاییدات جوړېږي کیس بغټي لو داغه شان قران مجید چه دعوه کی داوځه کرکی نو پاغه با باندې دلائل شواهد او خاص کرغه دنیا دی مساله مساله د الله د توحید دا اکثر دعوی په صورت کې یعني اگے دا پاره چې کې او ردی د شرک چه عویده بن نقصان راشي نو دا اگے رد چه ذکر کی په کې خصوصا ناغه دعوی او مرکزې مزمنه لا <تصفيق> قرأ سورة الفاتحة دعاء يوم القوالدين شدادا إياك نعبد وإياك نستعين الله خاص طاعبادتك وخاص طن المدد هذا السوره مركز مضمون دي شدا بند الله تبارك جل دين قوالري الحمد لله رب العالمين شداد السوره دعوا مو په دې ځان تو کو د دې خبره اقرار کو چې سمره صفات دي د کمال ادولوحیت ناقص الله لپاره ثابت دي رای که سوک الله شریک نشته بهتره صفات الله نو دې تاوي بیا په دعوا باندې د قران د لایل ذکر کوي کله عقلي کله نقلي کله وحي عقلي هغه دې چې په اړه کله ی علویات سیفلی د اسمانونو دبره کائناتو څومره جګران دی نور پسمه استوري خل د زمکه ذکر کوي زمکا ونه دریاونه خورونه نور مخلوقات سپدی باندې اوسه له پوښی سدارث کمزاج پیدا کړی دی دغه علوی صفات هغه توحید چا سره شریک نشتا نو کله با باندې باندې نقلی دلائل ذکر کې دا امبیاو نه چوغره سمره په وړاندې تر شوی د دې مسئلے بیان کولو خلکو دا نوح علی السلام بود علی السلام صالح علی السلام شعیب علی السلام قران دا ذکر کوي کله د ملائکنا چوغره ملائک اولاده الله عبادت کوي د هغه توحید قرار کوي تسبیح وهي تحمید وهي تہلیل وهي ملائک لګیږي کله دلیل نقلی ذکر کیږي پیریاں نه جغرافي دان کتاب ورې دو نو څنګه کړه شمو در خپل رب شان او پیژند وانو تعالی جد ربینا متخذ صاحبۃ ولا ولدا موږ د خپل رب شان او پیژند چړي روت شان لري نه سوګ نازولینی ویلري نه جوړاین ویل رضا نه لغه وګرا غیر توحید اقرار کړه بیا له وی چې خلقو یا دعید دعوۃ قبول دیو کہ رجبم دعوت کړه توحید نو دې ته وی دلیل عقلی کله د جناتو نه کله د ملایکو نه رمیاونو کله د حق برسټه علماونو ذکر کېږي چې ګره مخک کم ښه تر شهید حق برسټه علما تهلی کتابو نرید لا دین دې به خدمت کړي عمری دی عمریا بده کې لا ګولې ده صرف کړي چله تعید بیان نکلیه خلقتا دا طداو باندې دلایل دا شانته کله جو څوک هغه داوا اومنی ناری خلقله طاره به اشارته زیر ور کول چدی خلقنا الله رضا دې دې له باجر او ثواب ورکی دې له جنت کینه او نتن ورکی جنت بولا ورکی زیر ور علی کینه هغه توې یا تبشیر کله تخویف ذکر کې چې چا دا خبرونه نه منل لا دا ونه منل نو الله رب العزت باغله عذاب ورکی سزا ول ورکی نو دا شان تخویف د سورۃ تقسیم چې د سورۃ کې داوا کوم دا دلایل کوم دي هیڅ کمې کمې دي کم کم مضامین ذکر کې دي دې ته تقسیم د سورۃ امتیاز د سورۃ دا صورت پا کما خبر ممتاز دے اگا صورت دا قرآن طول خلاص دا پا کی دا مخکنو اسمانی کتابو نو خلاص دا پا دیکی انو آنات تی صفاتو دا او داو دا وجود ذکر دے پکی دا عباداتو بیان دے پکی او داو خلقو ذکر دے پکی چقران دغه صفات کې دا منعام علیه هم دي چې د ما نه نام نو یو وخت څه کې د الله صفات ولا هیڅ کې د باندېانو دوآو سواله هميانس کې مشترک حصره د بندیانو عبادت او الله یي معبود دی هغه د عبادت کې دا نه همدارځه وړي دغه ممتاز د پدې باندې بیا <تصف> پدې ممتاز چکو رہا قرآن مجید رمبی صورت تکا نزول کی گوری اولنے میں دے خو ترطیب دا مصحب کی دا رمبی صورت تکا صورت الفاتحہ پدیم امتاز دے بل صورت کنشتہ کنا نمیم الفاتحہ دے چشورو پدی باندھو شودا قرآن یا پدیم امتاز دے چش حدیث پاک کیوی لے ہو نبی علیہ السلام فی فاتحة الكتاب شفاء من كل دا فده فاتحه کی ده هر بیماره علاج ده هر قسم بیماری چی کتره چی علاج نشتا داکتر روی علاج نشتا قرآن وی علاج نشتا گوره ده ولوی ذکر چه هر مسلمان اغموز باقی کنا نوز بازدکیم قرآن سرط الفاتحه دا غب ازدکی کنا کنورا لنورزیم نوځي کې وای چې په دې کې د هرې بيمارۍ علاج دی 4 سره سره دا له هغه ځدې کې وي اذان باندې دماچي چې د شرک او جړا غوسه شي دی پلان لري چې دامګر ارا سره اجازه ده دا نه اجازه ټول مسلمانانو سره موږ له اسلام اجازه ترلاسه کړې کړه دا مري نسخہ چې په کې علاج دی نو دا خبره بېچو دي جره پلان دی چې یو خاص سره دی یاره سره اجازت او دانا هر مسلمان ازدکی او عمل پیوکی او خفلزان یا خفلوالو که ضررت انو چاوی پیدم ای دا خبر او تیوزی چه خلقو تی کسب جوڑکو دن که ٹک دو چه دی دم اجازت کسب کول اجازت نشتا چه تا دی کسب جوڑکو تری تر یوزه بلزه مشهور شي اب یا پی او رزق پی گٹی نا دا گو کسب شر او کسب خبرو بانده دا ناجائز دی نمومتاز دا سرط الفاتحة فا دی چه دا هری بیماره علاج دی پکی دا برازی دعوه دا سرط او تقسیم د سرط امتیازات دا سرط خلاصه دا سرط چه خلاصه سرط تعليم المسألہ چل تاغي چې د نن له سوال څنګه صاحب سمواره انور او اصول چې ده په برابرځي کلمه قران ادماج کی جوزه ده خبره شروي نو مختصر خبره وګه کیه یوسف علی سلام او هغه کی راځي چې واسړې 1.5 ساعت شیا دي شم رسول الله چې درته ویلو چې بادشاہ ده چې به ګنا کړي رځل کی داغي رښو ډېر خپل ځي شو باشعو بلی دو خلک نه د چا سره جواب نه نو هغه سړی و چې ماولې کې زبره تر لدته ابي روخي فارسلون ماولې کې کړه سوي يوسف ايو صدق ايو سفا دې رشتني علي السلام نو دا خبره اونکړه فارق له هو فعدايوسف فقال له در ټول خبره دې لرقې چغي را ولي ګوراګي صلی الله السلام تيوي نشکل دا مختصر کلام کی ندیتوی ادماج یا اندیماج کلب حضفی کلب تقدیری دا برازی بختلق زیبان دی ناول سورت و قرآن کی سورت الفاتحہ مکی سورت تی و آیاتن دی دو آیاتن و بارکی یو قولداری چدا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دیو آیات تی او دویم قول داری چه کدانی نو پینزم آیات پاسی سراطواللذین اعنطا علیهم دا بش پگم دا اقوال لی پکی غور دارا چه بسم اللہ الرحمن الرحیم دیسرا تلیلی ویلی شی با هر مقام کی پانزکی اسی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب بانگزان پوکول گواری هر کار چه شروع که جائز و صحیح کار نا دې باندې بسم الله وي د نبی علی صلاتو والسلام دا طریقه چې خراق کول او کل او داس کول ساروي د حقول نیکو بداوي بسم الله په دې کې یو تعلیم ده چې کلب مشرکان او ساروي لالو راځي بسم الله تعالی و تاسو بسم الله وي چې الله په نومان ده دا هر د هر مسلمان عادت او معمول ګرځي چې کم صحیح کار کوي نو بسم الله بی دی وی کله دا سکارو نه چې هغه ذهن انداوي چر دغه وخت کډمو آی بسم الله الرحمن الرحیم به دبی بلزي لکه د اسما د وخت کې استنجا وخت کې داګه دparagraph درار چی انسان دغې مقم نه بیر دین مخ کې نه دی وی چې کله کې نو اکمه دعا ته خود له نبی علی السلام یادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مدا دیوی هغه وخت بنوي نو هر بهترین عمل هغه شروعش په دی باندې د دې مطلب دارې چې زو د الله په نوم دی دا غد نوم پم دا باندې دا کار شروع کوما زو مسلمانیم زو د الله باندې زراغر توحید اقرار کونکو زمہ پنیت کې دی دې ټول خبره دامت لبیخا زمانیہ سیدی الله رضا کور والا نمنغام پدیسورات اول بسم الله الرحمن الرحیم و چ شوروکم دا دنم دلا چا مہربان له خاص مہربان وګوره دا اسلام تعلیم هوتا دداوی چ کم کار شوروکین او توحید اعلان پکیوکا او د مسیحیت تعلیم وګره نو دغی چ شوروکی کین بس باندې شورو ہے شورو باب بیٹے اوروح القدس کے نام سے بروتا اگر دری آلی ہے چھوڑکڑی تسلیس قائل ناغید آغین و مخلی چپلار دری اوروح القدس لذی پو نم دی شورو دا نن آغی رازیو دخبل مشن پرچار کی پریڈیو پیوزے بلزے کی نمسیحیت تپاراو دیرنا پو خلق دی چیس آیا نشا دا غیری د بنیاد غلطه وړاند دا غیریت کې غو مسلمان بداوی بسم الله الرحمن الرحیم هر کار چوکې کله یو کاریغا ظاهر کې ګران ښکاری نه په خلک اواز کې چپنې کېره ورسې شیګانوې یا علی مدد زمونږ یې انداز کې علی رضا نو د اواز نو ته مسلمانې سبا الله تعالی د کې بسم الله وایا او کار کوا دصورت ابتدا کې موږ سرینځه ورکې چقولو مقدر دي قولو هوه الحمدلله چې څه کوته خاص الله دې ربي دا سوهه ته تعلیم نه کنه نو دې سره به تاسو ښکاله ختم شي دمویو ایا کنه عبادت هتا به ناسه پښوروش خبره صحیح چې مخ کې قولوسته کنه دا وای نمون قوي الحمدلله رب العالمین صفتنا ده لوهیت صفتنا ده کمال خاص الاله ردی پننګه ده مخلوقات الحمد الشکر الثناء شکر ته ویلی شي اتا زه چې شکر باندې نعمت باندې استي شي الله کومتا سونه نعمت کو چې موږ پیدا کړو نمون موږ شکر دا کو چې الله الحمدلله ستاسو شکر دې او د شکر ته کا ځاده رجوت د الله حکم منه سره پجبو باندې ویلني دي چې شکر دې شکر دې نه بلکې عمل کول عملن بر دې ته زه هر کې چې شکر وکه پته دا کول د الله شکر نعمت راګل دې کرن دغه شان ته زمون پدې بدن کې مونږ لستر ګراګلې الله دا د پمون انعام کو جوستر ګدراګلې نموږ به قران ته ورزدا کوبې زه هند راکو جبه هند راکلا فاه هند راکو زړه هند راکو نن لا ستړي ور شو کردې الحمدللہ زه اقرار دی د دې خدای کوم چې سمرا د کمال صفات دی او الله دې د کمال صفات به دې صورت کې راضي هغه خالق دې هغه رب دې الرحمان دې الرحیم دې مالک دې معبود دے مستعان دے ارسط بدا غدر صفات رازی آیت القرسی کے سمرچ دا غنمون دی قرآن مجید پا دے اولیسا کیلکلی شوی دی هو اللہ الَّذِي لَا إِلَا هَ الَّا هُو وَذَلِكَ الْبَكَرُ الرَّحْمَان الرَّحِيم الْمَلِك مالک مالک قرآن زکر کردی مالک الملکم رازی دا حدیث نمونه دی چه نبی علیہ السلام صدی لی دی پا دی که داغا صفات ذکر شوی دی چه اگا الہ دی اللہ ہو اگا موجود دی آم محربان دی خاص محربان دی اختیار مند دی امنور کون کے مصور دی بنیان جوڑی پگیڑا کیاو پیدا کیا داس امرہ صفات دی او کم نو دیتا وید کمال صفتنا دا دا بلچانشی که دی عالم الغیب او اللہ دی نو چه بلسوک عالم الغیب شنو خصوصیت سامت لب دی دا دا اللہ دا خاص دی لِلَّهِ خاص اللہ لے دی گوری بلچارا دیتا وید کمال صفت نو یو خو علماء داوی چنافو و خلقو لگی دل نو مقابلہ کی وصردنبی لیسلام ام دبرا نمو نولی کل بلی غارتا دوره پتہ کل لوک باندې د چداغې نه بيګار امرا له نو شیخ عبد القادر جیلانی نومونه منو کم شانته کوم سره پورې ولیکل نه وز د الله نومونه حدیث کراغلی نور خنډ ثابت ده حدیث نه دي د کمال صفات بل بل نعمت باندې شکر استی شي نعمت ورکوونکي څوک ده الله اولاد ورکوونکي الله ده رزا کوره کو ان کے الائے جامو اور کو ان کے الائے نو شکر گدا گدا کہ الحمدللہ سنا صفات او مناصر صفاتنا دولوہیات ادا کمال اغا اللہ الردی رب العالمین طالون کی د مخلوقات دا صفته بل اللہ دپا مالک المخلوقات کلھا د ټول مخلوق مالک د اختیار مند رب اغذات تویج پیدا کی او بیئی پالیو کمال تے ورسی انشاء و شیئ انشا شیئن فا شیئن حالا فا حالا الہ حد کمال الہ حد تمام یو پیدا کول او بیئی آگا کمال تے رسول زنیا و اڈوکی دانا پستا کی الاغین تیغ را روان کی نگو رساتی کمال تے رسی نو دمرا حد تیورا صحیح چه انسان بیا آغی مخلی روکیو کام زور اخکاری او اغا میوی کئی دا دا دا آغا دا وحدانیت او دا آغا دا وجود دلیل لکنه چې دا معمولی روکی کې دمرا مضبوطه و پیدا کرا انسان پیدا کنه نتبینه نو کم زی تیورا صحیح ماشونو لویا وی دا چه بڑاش نو یاسیز پیدا کول او بیا درجه په درجه بند اغا ر کمال تا حتا تغزا تا وی رب دا شانته مدبر تا وی مسلح تا چې خلق ټول کارو نس هم نظام چلي دا تا رب زمونږ استادو دجبہ ک معنا دا پالون کې دا انسان دا پاره راځ نور مخلوقات دا پاره هغه العالمین ټول مخلوقات چه رسول سوک دی من الانسی والجنی والملائکہ والدواب وغیره انسانان دی پیریان دی او ملائک دی نور مخلوقات دی زندہ سر و حشرات وغیرہ در طولو پالونک اللہ دی نیو صفت دا چې داری چھ پیدا کونک دی درم صفت داری چھ پالونک دی رب العالمین درم صفت الرحمن الرحیم آ مهربان دی خاص مهربان دی رحمان د رب عزت نوم نو دی دا رحمت نه جوړ شوی دی فعلان وزن باندې او رحيم قائل وزن باندې الرحمن عام مهربان دی کافر له رزق ورکی کنه ورکی ورکی والا اگر چاغ ور لایق نه دی کافر د رزق کنه د دنیا رزق ا لار چاله ورکی دی د پارشه داغه دا صفتا سو په جنې چې اگر عذق دی دا او پالن کړل دا بلدا چې د اخرت خصوصیت او عظمت د تخارکه کړي کله ویلو پاک پاکي چې د دنیا الله سره دومره وزن ویل کده ماشه د وزن عمر نو کافر له به ګوتو د نه ور کړی ما تا کافرن شربدما د دنیا ثوازن نشته نو ځکه اړین مہرابان دي چې د هغه په ترخال مالکات رمخوري د هغه دشمنوم خوراکي هغه له نورو نوم څخه رحيم خاص مهربان ده نهایت رحمواله په اخرت کې خصوصي مهربان په مؤمنانو بل دا خبر ده چې دا رب الله د پر استعمالي دي نورو بنديان مبارک چرזי نالې کې به اضافتي ربو البيت رب ولي بل او مالک ذکور او مالک دو یاد بلسو او الله ده 파ره مطلق استعمال دي رب بل جاء رب نشويله الرحمن نام ده دا الله نوم او اطلاق سرط الله باندکی ولایت لق الرحمان الا علی الله امام راغب و چ سرط الله تعالی رحمان وے کله جو کی د دې زیرو او هو کوموشن مو شریکانو دیمو ونبي جنو رحمان عمر رحمان مو غيور رحمان پی جنو هغه یم امیر مسالمه کذاب اده څنګه بو د دعوی کړه نو قران مجهد اس بات کئ جام محربان نه خاص محربان مالک یوم الدین فلرم سپد الله مالک د قاضی د دروازه د پیسې دروازه د بدلې الرحمن الرحیم کی اشارتہ دا اللہ برکات ہوتا چاری او کے کی برکات سوکا چایی اللہ فاولات کیپو مال کیپو فصل کے کی. برکت اچھون کی اللہ دے عمر مہربان دے مالک یوم الدین اختیار مند دے دروازی دے مالک ویلش اختیار مند تا او واکدار تا مالک او تذکر ویچ دا آخرت سور پہ سلی دی اللہ کی ویلی ہوگا نا اللہ باوز کسنن بادشاہ سوک دے ایس جواب بن راضی نو بویللہ الواحد القہار چھو بادشاہی اوخاص اللہ لردہ چھو زورہ ورزات دے حدیث پاک کراؤلوی دا مسلم لا مالکا الا اللہ عز مالک بل سوک نشتا صرف اللہ دے دا اللہ نا سوا بل مالک نشتا اختیار من نشتا جو ہم ات دن روز د بدلی د قیامت روز دا ای کبهاره چا در خپل عمل بدلو ور کی دی شي زه خاص زکه چا ډیره هیبت روز دا, دا بل په روز د دنیا د بادشاہان نه دوی را ظاهری بادشاہي دا نه ګدا بم بیا نه ختم وي روزا کې وې کني مالک دی لا مالک الا الله اختیار مند دروازه دا بدلی دا, دا, دا الله د صفاتو فی نمو تے خوی لے جے اسوائے نمو ورت سیوائے نو ک اللہو پے جند روز مون اگزرق پل تعلق جوڑو یا کن عبدو خاص تعالی مون اگ عبادت کو وا یا کن استعین او خاص تعالی مون امد تقالو اللہ مون خاص تا یاک سنرا مطلب یاده نه عبادت وک ولا نعبد غیرک الا موستا عبادت کو اس بغیر د بل چ عبادت نک سوک معنی کی نخصو ک بلی عبادت وانا خدک موتا خاص کو پای عبادت سره عبادت څه پیجن ہے کنا موذنا زکاتونا روزه حج جہاد تلاوت قران اور دا منارت قربانی نظر نیاز او استعانات او استغاثه تعالی نه امداد غختل او الله د فریاد کول د تو عبادت دا بخاص نعبدو. خاص الله لکو یا کنعبدو خاص تعالی مونږه عبادت کو بل چا لره دا خدا وسره یو چې دا عقیده توحیدی مسلمانی اجماس کې بګی واسطي لټی ها نا خدای دې چې ویل کنه چې یا کنابود الله مون خاصه عبادت کو نا غله کو بکردی چې ځان له نور سره جوړکی چې الله مون ستاره دې نیک بنده ولي عبادت کو چې ده پر رضا شي ده ده کو چې تراله امدادو کې ده ده پنوم منخت کو چې ترانه رضا شي تاسو به وی بیانو یا که هم لضبطه چې خاص الله عبادت بکې یا کنابود اللہ کا مونگ موز کو نو تالے کو نو چا موز تالے کو نو داس اغایو سجدہ اغا بام ورے مونگ بل چاہتا نکو نا پیرتا نا قبرتا او نا بل یو درگاو خاص تانے بے کو دا گا شانتی چا نو اغا نور مال قربانی عبادت چا اغا مال ور کولی خیرات کولی اللہ اغا بام اگر پا موندی و درگاو در جا پا نم بندی نکو چو دا پخو نه نه خواستا لر عبادت کو نوستا عبادت باقی چه تاویلی ستا رسولویلی باقی پریقه بندی بکو که طریقه پکی نی او یا منسکی پکی واسطی جوڑ شوی نو بیاده دی لفظ دا قازان پورا کیگی چه خواستا لرمون عبادت کو خواستا کم زیو <coughs> چدا غیر الله ما نخطب جراغله دا بابا پننږي ګول او ته ور کړی شو نو دې یا کا مطلب قران شکنه مان څه وازتنيش ته الله تا تولاړې ما سمچ مانزه کې ولاړې ما او ستا زم ما ترمیان زبل څو نشتہ نو دا چې په هر عبادت کې <coughs> رادیو کډه شریکی وسیله څه خلقې وره نیک بندې وسیله کړ نو نیک بندہ په خپل ځان له زور لګی چې ځ الله ته نږدې شي اوس ستا رزق اثر اداو عداو کلا اچه تکلیف راگه لو دکتر و طبیب نیادو اخو اصباب دی دا ایخو اجازت تی و پا درگاو نباندگر زیدل دا قبر نوختل دا غصیز نارواو حرام دی نو سمرنا پویدر دا خلقو چو خبر ادا که و عدا دا که شا اللہ استانا با امداد گوارو اچه تکلیف راشی نوی پنی که را ورس پیرا بابا پنی که را ورس او کاک که پاورز کدا نو خي جي نوي تور دي ري ته نظر خراب شي نوي نظر دوستان ل بوزي تور جي بي ل بوزي داخل قجون کړي دا په ار کلیک يو په هر ملک زان زان لقل کو زمواران ګر زوري دا ولي د خپل مان زنه خبر د قران نه ني خبر سورۃ الفاتحه هم نه دويلي چتا واډاو کړه نو تقوا الله وي تقوا نو وجوونی استجب لكم تاسو غواړې ده لقبول تیار کو وی یا جن سمعين خاص زمانہ خاص طالبان دا غواړو الله دغه راه ایبادات او اعمال چې دا ټول صحیح وي اسلامي شخه او کله چې عقیده خراب وي نو کار سمره عبادت یې انسان کین نه غوړیار دي هغه بذل هغه استفاده نه کوي تله دازیر انسان چې الله عبادت کوي تہجدوم کوي او وادینوم کوي ها سارګې غماخام کوي هر وخت چې او دا نور نقلو نا ذکرونه او چې کله تکلیف راځي نو ور بیا الله هیری پیدا غاقد پهینګلې په تعویز او دې رسمي تعویز کنه او دا شانته طارم باندې پټوٹ کو باندې اته شرکی دمون وغیرہ په دې باندې یا کې د جوړي نو دې نه دې په دې یا کنه ام بده په یا کنه دا د صورت دعوه ده چې په دې صورت کې خصوصي د خبره ده او چې تا دا عمل ترانو واست نو په نور کو صورت سره عمل وکي دا د مسلمانانو لپاره د عمل مقام ده چې اقیدہ صحیح کی کو څنګه کې عبادت نو جوړو کې ایندات د دا بل ور ملدم ذہن کې اوساته چې قران و مجید د الله رب ال عزت کتاب دی هر لفظ هر با ملي الله ثوابونه او اجرونه ورکي نو اگر ټول ذکرونه چې خلقو جو جوړ کړی دي وظیفه ذکرونه داږي بغې چې دی تعلق قران سره ساتنه دا بولړی راغوري ځکه اکثر وظیفه چې دی ذکرونه چې هغه ته نو اغا نه دا قرآن دی و نه دا احادیث و سعی الفاظ دی اصی خلقو جور نو داست زکر کسو کسو رو کنو عجر و سواب نشتا که اغا الفاظ سعی اموی خو اثر سواب او پیده دوم رو نشتا سوم رو چه دا دا نو خب دایی چه اصده وزیفه جورین چه قرآن یا دا احادیث و سعی کلمات <تصح> چه اغا وی دا داقی نور زکرون جورول خلقو لیکلی پا دی پا امپلیٹو کی دکانو کی زراندهی نا اکثر ٹکنی غلطی خلقی آدم کی زان یا پا دانو بانده پا تسبیحاتو بانده ناس تیمو دورا زر زر داوی او دورا لکا زر داوی یا ری اوسی چو ثابت نینو پاکستان کرولنی دی پکار قرآن زده کیا رده پا نسبت باندن استاس حاجتونو پا ملاب پورا کی دفاهم لاربرتم کولاو کی کله چې موږ په لا عجزي الله نه سوال کوو ښه دنا صراط المستقیم وخای موږ دلاره مې کا د اهدنا خپل معنا دا ده الله مون ته نه غلا روخه سمع خپل سوال کی مسلمان الله ما تا غلا روخه چې په ستار ذاته ور اصل جنت تو ور اصل طاد در ور اصل اهدنا دا معنا موږ په خپل ذہی کیږي ذکر السراط المستقیم نمراد کتاب الله دې شاول الله رحم الله عليه چمره ته قران شي الله موږ ته قران اوخه مو ته آسان کې موږ دې لار قبول کې موږ له توفیق راځي دې د ویلوس د کولو په دې عمل کولو الله غداراته ښه دی را اول معنا موږ په دې باندې مضبوط اوساته د خلک چې قران واخلي کې بیا هم مت الله زمون چاخیږي کنه لکه هغه لو له علماء چې په چیلونو کې پراتو تفسير نېکل نو څوک سره تو راځي دل څوک منځګو او ژوند ختم شویل او پات شي وي دي ولع جزمون ژوند څنګه شورو سره قران سره دي نو ختم ختمې دو سره مو قران سره کیږي نو خې او مضبوط کې مونږه په لار نېږه باندې چغنې غلا قران و مجید دی یو معنا ده اغه دین اسلام, دے دے اسلام دا دی وګورئ نن د اسلام تعلیمات څومره بهتر دي چې څومره د ګناه کارونه د ناغه پکې مناندی او څومره د رزق حرامې ذریعہ د ناغه منکل دي د پاک او حلال کسب محنت مهنت قرآن بیا بیا حکم کوي چې دا دین اسلام معاملے عقائد عبادات طاعات ټول پکې راغلو الله موږ به دین اسلام روان کې او درشاد مستقيم مانادام کې چمراته محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم او داغه صحابه دي دغه مطلب بدای شي بیا چله موږ تا داغه چکه و د ژوند نه الله موږ تاغه ترقه عمل تراولې دې خبره ته خیال نه چا اللہ ستا دی پیغمبر کم سنتی ستا دی صحابو کم اطریقو دی پیغمبر سرا نو اللہ زمون پو جون کیا غراولی ازمون غم خادي ناستا پاستا ارس پو خفل دن بانده برابر کی اپو طریقه دی سنتو د پیغمبر بانده برابر کی او دا معنی هم سیده چا اللہ مون تنیغ الاروخی چاگا پیغمبر او دا گدو صحابو طریقه دا نی غلار راتوخه موږ پیران کې جدين اسلام نه نی غلار راتوخه موږ بکل غصات چقران دي د دنیا په کارونو کې مل لازمونه دا سکار واخلی چاغه صحیح ها معقوله نوم دا وه ایجاد کارتکټ الموستقیم نیغو برابر لار صراط والذین انعمت عليهم لار هغه خلکو چې انعام کړل د تا باغی باندې اغلار دا خلکو دا چریبانې انعام شې بده انعام په هدایت سره چلا ول توبيق ورکل وکړه کې په ساتلو ورته پوره پچورا باندې چانه دیولې دا غلارنه په لږه باندې چانه دیولې په غریبه چانه دیولې دا شانت په هجرتونو چپور کله ملک ارزو ته پړاګه شو یا دغه اولاد دغه مخک قتل شې وی دي قوم د دین نه دیولې دی او خاص داس ځکه چې هغه چاږي مال دولت ډیرو ارستو بیا هغه ته ختم شو قوم غرهه هغه د دین نه دی وړې دي هغه ځکه چې نبی الله سلام ته دوی چې موږ تکلیب تکلیف جوړ شو یا کنن ته تکلیف به جوړ شو نبی علیه صلاتو والسلام بوله تسلی ورکوله چې تاسو نه مخ کې دغه خلق ته رښوې دي شغيل به دغه خلکو نه ستو اپاږه کې به ودرو شو تصر به ولې ارکه او دو ټوکلې بیا کړل وګوره د دین نه نوړولي کله به منګ زراختلې اوس پنې ورخه به دغه ورغله خدا دین نه نوړولي دا شانته بلال راد الله نو صحابي اغل اندکه شان دي تکلیفونه ور کړو واغه به چکما تبله کلم معلوم شه هغه ډیر د غوصي استاد لپاره د تاسو د غوصا کې غړو په چینه ما باغوم ویني واه دا دو احد احد او کلمه لا اله الا الله ندی توی استقامت الله رب العزت پاغه خلقونه انعام کړو په استقامت سره په هدايت سره توبې اغور کېخه دا معلومه شو او فسرینوي چې ته په دین اسلام باندې دا هغه خلقو ده نه شي لیدونه بغیر نشتلی چې مخ کېږي ارشوی دی او په دین باندې جون تیر کړی قرآن نړی ذکر کړلې هغه بسې بروانی کې نوزې تبرس او دویم دا تو دار سکی گپ انعام د الله باندې په توفیق د الله باندې انا ونده لیم ای سعادت بزر بازو نه تاکه قسمتی ګورم ډو بزور نه نازی د الله په توفیق راضی نه الله دې مولا توفیق راکې چې په دین کلک شو او د قران په ذکولو باندې کلک شو یو صفاته دا شو دین غیر المغضوب علیہم نو ذاکر شوی نه پاګی باندې اغذا خلقو شلال الله د غضب نبشات یوغا غیر المغضوب علیهم نو غضب کړی شو پاګی باندې صحابه کرام انعام بشو غضب پیناو شوی ول الضالین انغمرانو تمانا صانا الله کا پینعام کله چغا انبیا دی او صلاحی قرآن کی برازلو سسولة النساك انا عمال الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين انعام بشوه دی انعام بکل دی تا المغضوب عليهم نغذب کر شوه دی پا غیبان دی ولا الضالین انگو مرحانو مغضوب عليهم یهود ظالمان چو پا غیب غذب شوه دي. دې وجه چې د الله نعمتونه بدل کړي او ناشکری کړي وا د الله دین ته شا کړي او دالین نصاره غمره خلق به علم غمره زم نوښته پکې دا دا چې مغضوب علیهم هغه جریبان مہرلګې د جبریت دا برازي د جبریت مہر دې ته وي چې بس پاری باندې پیسې لومشي چې د خلکو کې د ایمان نه ترشتانه به د ایمان وروړي اے یہود اضلین گمراہ دي مہر په ندي لګي دي له او بلنه طبقه ده دا امام راضي الله هم الله وي چې مغضوب عليهم د دي بچا باندې اتل حقي خلق لمن اخطا فالاعمال الظاهره چې ظاهري اعمال د دین خلافي هغه لچې مي نه مغضوب عليهم اگه نمونه یهود دی او دالین اغفو دی چه اگه خطاشو دی پا عقیده کی انا قلی من اخطع فی الاتقاد چه پا عقیده کی خطاشو دی عقیده برباده دی اگه دالین دی گمراحان دی یو دلی چه اگه بان دی نوام شو دی درے مدلی چه پاگی غزب شو دی درے مدلی چه او بل چه نغام په شوی دی دی او صفت تی دی ام صفت تی داری چو گورا غضب په ندکنه شوی غضب نبج دی او گمرحه صفات بشی دی نن یهود تاو گوره اگه گمرحه دی دا اگه دین چو گوره اسلام خلاف دی و د دی انجیل دعا د زه نو چې هغه وګورنه ته به ووشه چې د يهودانو سمره تحریف کړی د الله په کتاب کې سمره زیاتې کړي چې هوا قرآنی دعا له الحمدلله رب العالمین نه بده د دې فزای باندې هغه کې څنور سری چې الله ته په الله اونې وکړه هغه الفاظ یي چې باب لارخه ته تاسو کې نو ستانوم پاک دي الرحمن الرحیم دو دی پا ذکر نشتا حدل کڑه دی عرشتن عدل کڑه دی مالک یوم الدین دو دی پا زیغی سبل سوی دی اللہ مون لکم رزق بل و غزراکینو ننیرالا ٹول راکا وراکی گوخت دی ری عرشت جملی ناقیم داس دی دی, دی چه مناسب ندی کامون بی داز دا دا محرق دی. دی دا دی. او دازری چې د ځان نه جوړ شوې محرقه دي نو چې دې سره وګوري ټیلی کې د په واژه جparagraph د الله کې او ساده کلمات چاږي جوړ کړی دي نو د خپل ځان نه جوړ دي محرب کړی اگر چې بزه پاره کیوم د قرآن تصدیقات ملاويږي او زیاتره یې تحریف کولو په دي واځي موضوع بناله ایمه غضب پېښې دي او غسه گمراه دي ان نه په و کې مررهځان پر خود د غذا اب پخپل اختیار کلي لکه غذاب شویدي دانان په وې دا د ګمرره پخپله ل ټولي دي دزهکه مران دي الله نه په غذب کې نه ګمره کوي او سری صاب آ... اختیار کی د غذاب د مرره لا پ کوي او تکوین خبری بل دا ه چې کمم صفا دکر کړي د خپلو جو تا غانو الیا جو دوي د پای کې دا, دا غضب تصور نشته او قران او مجید دا ذکر کړکړي پداسخن غول الله غضب دي نو دین او مالمه چې هغه د الله صفات نه پیژني او باغې کې هم تحریف کړی دی ښوره پاسر امین ولغار مستحدي او دا هغه معنی دا چې الله زموږ دعا قبول کړه ځکه امین دعا دا نه هغه په وای په سره او معنی دا اللهم استجب لنا اللہ زمون دا پارا دا سال قبول کی مون چاکم سوالو کو اح دینا چا اللہ مون دیر پا عجزے سر سوال کو چا مون تا نیغلارو خیر مون تا دینو خیر مون تا قرآنو خیر مون کام زوریو عجزیو نپویگو نطعال توفیق راکی چا دے قرآن سر زمون تا لکڑوٹ سیوز دیکو. او لوی وارو ناریناو زنانا اگی یہ تولز لکیو ذہنو دے پہ منور شی جوندے پہ الله موږ دا سوال کو نو دا سوال با الله رب العالمین قبلی ذکر چې کله ته دعا کوي او باغې کې دا ترتیب دي چې الله صفاتو کې دا لوی بیان کوي الحمدلله رب العالمین چويش بیا ورپسې خپل کمزوري بیان کوي عاجزی ذکر کوي چې تا زغتا د پروته ستا عبادت وکوم مستا بندې ما ستانه به امداد ستا غواړم په هر ځای کې تاسو محتاج ما تشبيه دروازې الله بل جاده مغلنه جوړيږي بل جانا نووالم چسو دي نو تارا کړې دي چسرا کې سچ کېږي هغه ستابم دا دا په توبې کې ا چې س هم دا ډولم الله ستانه به ووالم زبل سخن پهېژنم نو چې دا اجر کړو جته تو دعا کا هغه به قبول دي ابو جوړې کې فرضي دي دعا اچان را کړې کا کوشش نو الله به کڅوډاوې چې ما وړه راځي د کړه ځکه داونه قبلې کې نو قبلې کې با خلګوخ د باګه پاتې تبه همت نبهله تبه زر نخ په کې دلانه چې را ما دوه وخت ځان تړیکو ونه سو نا تلوار باندې کې نبی له سلام میلو چې تلوار کې نو وله دعا دې باندې قبلې کې قالم يعجز تلوار دې نه نو دعا قبلې کې او کله ځي چې یو دعا آخرت ته نو توګه دلیکي کینه او کاوان صبر ته دنیا تر پیدا کني اخرت ته لري او ګيلامه کاواد الله اته لوار مکه آداب سره دعا کله نبي عليه صلوات ویلو چې دیو سره رزق حرام شو جامه حرام شو له با حرام شو او په له حرام نو ان نه استجاب لزالک ديبون دي لکي چې جامه د عقوبل نشو دته څنګه دعا کړو د دې پر خپل ځان کنا نسنه سخوتوم سبو یا کنا سان پاککا رزق و جامع از زهین پاککا نو بیابد اللہ دعا قبلی مونگا مسئل کو چلا زمون دعا قبل کی او مونگل رد فاتحی پا مرکزی مضمون دفکر کولو عمل کولو توبیق راکی اگا دارو چلا مونگ تاو بیجو نو تعلق جوڑ کو ستاپنم مالو بدنو لگو او ستان سیواج سور مخلوق دے اگا مخلوقو گرو انا چی پاگی که دو لحیت سپاک منو اللہ مون پا دن پلککی او دا اغی خلقوں کا نقش قدم دلو تاو بیق راگی جتا پہ دا غزب نرساتی لی گمراہین نرساتی لی اللہ مون پا دو میں نعام ہوکے مون گم دا غزب نو بچ کے او مون گم دا او دا گمراہ خلقوں نو ساتے واخر داوان الحمد تيرلي امر واحلل العقده من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم الف لا هد للمتقين سوره البقره القران المجيد پدې ترتیب کې فصلت سورت الفاتحه نزول کې فصلت سورت المتففين نه کې سورت الفاتحه سوال شیل بنا الصراط المستقيم الله همږه د غنې غلار اوخه هم دصورت کې بلکې د مفسرین او قوال له سره د زینواخله او دلل متقین د قران او تر اخره پورې د دغه سوال جواب ذکر کړي هغه غلار چې په هغه کې د انسانيت خير دی کامیابي دا نو ټول قران په هغه لګېدلې راغې او وضاحت کوي دغشان تی صورت الفاتحه کی جکم و زامین نو دی صورت کی باغذ کر کئی ایاک نعبدو و ایاک نستعین نو دی صورت کی بلاغی وضاحت او تفصیل کئی دی صورت الفاتحه تول تفصیر و وضاحت پی دی صورت البقرہ کئی او بل دې سورته کې صفات ذکر کړي د مؤمنانو چې سورته الفاتحه کې ویلو انا انت علیهم الله اذه خلق داغه خلق لار چې تاسو انعام کړي نزلته به داغه صفات خیر چې دا نہیں دی. دا صفاتونه دي نو داغه خلق د چنعام په شوهله اغه د نړۍ نور ډالي مغضوبن علیهم اذهالین دا ویو حد دا حدبکی په خپل خپل ځای باندې زروت کے بداوض کر سلور ضایا اول یا ایہنا نسو بدو اے خلق د خپل رب خالص عبادت کوی د سورته ابتداء شوه دا ط حروف مقطعات سره الف لام میم چرته اشاره دا پران اعجاز تا کتاب مست دنیا کی بل پکې جوابونه دي د اعترااتو د خلکو چې چا په قرآ اعتراض کړلو نو جواب ور لور کې چېځ د قرآ بهشانې جوړ کې که نه چې تاسو سوده د بند خبري صورتت کې چې دا ارو پر وړي نخام مخ او باغ صورتت کې جوابات د اعتراضاتو چې به قرآ بندې شوي او چلینج چې تاسو داته جوړ کې د قرآو مجد صورتتونو کې دا تبسیل سراته طویل سراته فزایل اندیرو نبی علیه صلاته و سلام لا تجعلی قبورکم لا تجعلی بیوتکم قبورا دخبلو کورننکو قبرن مجوروی فإن البیت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشیطان ذکا غکور جبا غیك سورة البقرة الوستیشی نوغیت الشیطان نرازی شیطان و دن داخلی نه هر کور که جدا لوستیشن و خبی او خصوصا په دی موقع چه هر کور که قرآن راوازستیشی و سورة او و ووری دیشی و توجوه تاوکڑیشی چه شیطان و تختی الیف لام نیم اللہ پویگی باس المراد دی حروف مقطعات تی دې کې اشاره دا قرآن اعجاز ته چپران او مجیدون د دې حروفونو جوړ شوې دي څو ستج مقابل یو کېداس جوړ کی نشي جوړو نه مختلفو شکلونو کې کله یو حرب کله دعا کله درې کله صلور کله پنځه نو اشاره پکې دا قرآن عظمت او اعجاز ته ده اصل معنی او مراد هغه الله ته معلوم ده دا الله د پیغمبر میوس کې او رازو په خاص مصلحت باندې د دې معنی او وضاحت پرونه دي شوی کومو ساسرینو سالغاز نقل کړی چې ان الله اعلم دا صرف د تسهیل لپاره چې از آسان قدري شي دا مطلب نه دې دی اصل مطلب او مراد دې ذالکل کتاب الاری بسیح دا د مسان کتاب دې جنس لري شک پدې کې دې خبره کې شکنيش تا چې دا د الله تعالی طرف نه دی دا د الله کتاب دی ادې چې ټکنه خبر دی نه یقیني دی شک پکې دیستا اشاره دی قرآن طرف ذالیکل کتاب ولري رزق او کړه چې دا قرآن هغه متن ته اشاره ده هاغه کتابونه غالیکل کتاب ذالیکو غاره دی چې دلور د پاراز غدا اوس د 1.5 ویلې ګنن اوا دا زکه چې دا, دا. دا, دا, دا قران او عظمت ته اشاره کوي دا ډیر عظمه شان کتاب دی یم وختونو کتابونو کې تصدیق شوی دی دا عظمه شان کتاب دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې لولي تاسو ته اجازه تبلیغ او بیان تي دا قران به شک نه دی دا مصحف راغستره الله تعالی توفیق درکړي لا ريب فی دې کې کوم شک نشته دته به یقین سره کېني ريد ویل شي شاکتا کسوډاو چې رډر خلکو په دې شاک کړي نه غواړی هغه خپل کم فهمي ده ویګنه نور په قران کې خو دې شاک نه نيشتا هغه خلکو دا کی نا. پا پران کی خود شک خلقو لگا. پس خپل خپل ځي جواب ورکيو چیلنج ورکي ادلل خدا متقين هدايت دې دا بارا د فریضه ګاران نو او رهنمایدا لارخوی مرتقین پرهزگار خلق پرهزگار فرسد تیجنې چې ځان د چکی د ګناهونو نه او حساس ګرځې اړولې ګناهنا الذين يتقون چې د شرک نه ځان بچي د نورو ډولې ګناهونو نه ځان بچي بلکې ورسره د ولون نه ځان بچین هغه ته مرتقی دام راضی څ دې خبرې نه کوي کام ګوي چاته وي کام ګوي کول تان تقوا او حجي سپای کړه زی چښتاسه او تان تقوا ته نشره سي دي حتا يدا مالا باسبهي خضرا مما به بس سر څو پورې هغه خبرې نه پری شي چې پاره سدمره نیول او نشتا ان خبرې کو استياج کی د دې وجه وجنا چا سي کدی کدی احتیاط نکما او طالب نکما سببونه ها رسول چې هغه دغه غنا خبری نو هغه حاضرې پریزي او د هغه نزان ساتي دې توي فرښتہ متقی امر د لانه چې تاسو خلک دکاب ابن هغه ورته دایلو چې تقوا دې توي چې په یو ځای راته ورشوي او نه کې غنی وي مانډوانو او تاسو څنګه ځان ساتلئ تاغه جمعې مدرزان باشه ناونډه کلو چرون نن خلک ویتقشان جو معاشره کې جون کې د ګناو نزان بچ دې توې تقوا نو مرتقيان هاريزګاره خلق ځان بچون کې د ګناه نه او زه قران تفسیر کوي الیین یومنون بالغیب هغه خلک دي چې ایمان لوري په غیب غیب سيزونه چې څومره دي د نظر نه فارې ایمان لوري یؤمنون بالغیب جنب تی غیب دے جہنم تی غیب دے پاخرت طول احوال تی غیب دی پنادی او دی امانی چی دا حق دیو شک پا کنشتا چا معنی اکڑیو چی یؤمنون بالغیب مطلب داری چی بغیبو ہوئی جی نا غلطا معنی آگا غیبو بس ان کوئی گی ذکر آخو اللہ صفت تی دا مومن صفت داری چی ایمان روڑی چدا دا اللہ صفت تے و خاص تا دا علم غیب او دلتا دا غیب نمرات یو معنی غائب سی زنا چا جنت لیدلی ریا جاننم لیدلی ہو ایمان پر او دا ایمان لکد علی رضا اللہ عنہو بشان چا غیلو لوقو شفل غیطا او مزدد تو ایمانا کد عالم غیب نا پردلر شی او زی مخاما خوی نم زمان یکن مسیوانی شی چکن نہ نہ د سمه په غیب باندې کشاندې یقین دی لکه څنګه چې په کاري ایمان او یقین وي په ګار دي جهار مؤمن مسلمان په ایمان وروړي او دا کنا وروړي خو دا مؤمن په پاتې کیږي ځان د بل معنا دان دا هغه خلک دي چې ایمان وروړي په غېبا مؤمنانو دا نه جستاسو مخ کوي موږ ایمان راوړی موږ مؤمنان یو موږ یو اجه جستو نه نبی پاک وروسته موږ سره تاسو مليږئ ایمان چارا وळे دا واصله جایزه خلک نه نه داسنه په یو یې کنه ستاسو مخچه بده دن خبرې کې الی اسلام سپاده نه بکی اځستانه اوشی څه ته د هر یو سره کېني کمنیس تو سره کېني او دا وی چې ار داران جنخیات اخرت کنده دا خاص خبرې د دنیا کې مزه بیا خواده خبره نو دیتا ایمان نشی ویلی ایمان روڑی پا غیبا ویقیمون الصلاة اپا بندی که دا منظر نروکو دا قیام دا سجده نقیده دا هر خبر پورا پورا خیال ساتی اپا بندیو که اپا عجزه سرموز که وممار رزقناهم ينفقون اولاو سنا چه ورکل دا مندی للا خرج که مالم ولورکل دا خرج که ماللگی دا اللہ پدن دا اللہ در اغیر پا خدمت در اغیر شان بدنم ولو ناغام خرج کئی، ما گوری ریر آن دی، نیم ما در اغیر سنه جمع ولو کردی، که مال دی، که بدن دی، که وقت دی قرآن در پارا وقت ورکی چه اخپل عمر قیمتی کئی، اغیر پوکی در اغیر عقل نولو کردی دانوی جو دکتر ویلیر جو بیمار باشه، مازقه بل خراب نو دنیا تعلیم کا ا قرآن مزدا کا نه دا قرآن دا پار او ور کا عقل ور کا استقر ور کا تعلیم ور نو دا عام ذکر کا دعوتنا شمو ور کی دی لرا یوفقون خرچ دا اللہ رضا پا دا پارہ الا اللہ قدل او غرا با دا پارہ دین سن په اعمالو کی چاو ګر نو در خبر اصل لی بنی اجنا یا دزړه دوین دا بدن اعمال او درین دا مال دزل خبری ذکر کلی یؤمنون بالغایب چی معنی سیده دا بدن اعمال و لذکر کل و یقیمون الصلاة قابندی که دا مرز چپای که طول بدن استعمالی گی فرقو گولو پوری او درین مال خرچکی مال فرمین نشتا چیز اگه دا وجن دی دن تن سمیگی او دنیا تاسو شه نه مال خرج کی نه محبت دا مال چې دی قابل کې د دین نه هغه امر محبت دا بدن چې دی ر دین نه قابل کړي ناغم دی خاتمه او د زړه خبره پایښت هغه د عقیده او د دین تابع کړو را درې سپات ته بهتر او باکرین ذکر کې چې الله او خلق سپات چې دمکی ولا نارغلی او ایمان راوړو اسلام قبول کړو نورست آغاز وکړی چې يهود او نصاراونه راغلي او اسلامي قبول کړ او ولذينا يؤمنون هغه خلګي چې ایمان اوري بما انزل الایته تعال کتاب چې نازل کړی قرآن منی ونا انزل من قبلک او تعال کتابونه چې نازل کړی شوی په انجیل او غیره منی و قرآن منی امخ کنی کتابو من لیو نو دا کتاب کتابو کچی شایمان راولو دا دی صفت زکر کی <مخلی> وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُقِنُونَ او پا اخرت باننی دی یقن کی اخرت منی اخرت یقن دیر لازمی دی دنیا کی الامل کی دیش خیستان جو پا اخرت یقن ہوئی جدے صفاتو او جدے اعمال و حصول الاراضی جو پا اخرت یقن ہوئی <مخلی> بې پاره غیب او لا غیب ذکر کړو آخرت دې يؤمنون بالغیر او د هر وخت مسلمانان مونږیان چيلي چې په لې کې دا صفات موجودی پنځه واړه ایمان بالغیر او اقامت و صلات او خرج د الله د مال دریشو سلورن ایمان په کتابونو او پنځم ایمان په آخرت لوكلت اذا صفات راغل ندا خلق استقامت راجي وقران راجي استقامت ذکر کی الا اذا على هدى من ربهم ذا خلق كلت بهدایت مان دیر طلب دي اگر دین الہذا زمن استقامت نصیب کی پدیس را راجی جدا صفات ان انسان کرے ندی دنیا حکم شدی پدین تلاش نو جدی مکان دور سے نو کامیا پیرا کرے وا اولئک هم المفلحون او دا خلقو دی کامیاب دی پاخرت کے کامیابی پسرا دی چې دنیا کے راستقامت حاصل کو اپا دیو صفات اپلاک شو دا دا اگا خلقو دی کلو چپاگی نام شو نو اگا ذکر کی چپاگی اگا غزت شوئے دی اگا محروم دی دی ایماننا نه دیو صفاتونا باستقامتا لکامیابی طول خبرنا محروم دی نه اگا چاپیر دی خوا اِنَّ الَّذِينَ یاقینن آخلقو جکافر دی لک دی بکفر سواء علیہم برابر خبر دی باندې برابر دغه دی باندې ائنه زرتاه ان کو تو یری دی په قران هم لم تنذرهم دی ایمان نورلی په برابر خبره که انزار و توت په قران باندې ولا خبرداري یا ورکه یا داغه له کافر سپښت شکایت دین بیان کې आवाज نه څه هڅ ورته وځي کولو کې نه کارتا اثر نه کی نه خلا کوي کنه پیروي دې خلکو قرآن اجازه او کې نوم پیدا نه کی څو پیدا نه کی له کی وجہ وګورل دا کافر سپښت پیدا هو د واخلې او پکار دې لا ژوند پاره انسان کدا دې انسان پاتې شو چې په په واقعنه چې حقيته دا تاس نماځکې نه نو اجازه غویا د مسلمان صفات نه پاتې کیږي د کافر امراد دیږي که اگر چې لږ دی په کوپر او لا يؤمنون معنا داره دې اراده نکړي د ایمان راوړو او چې اورې کوشش میکنی نو ایمان کوڅه کم قیمته د فزنر جلایا د غشنده چال ورتي نه خلو کوشش هواری کنه ختم الله علی قلوبهم مهر لغول یالا د دې پرلو <coughs> دویتهمههر د جبباریت ئ چ کل یے پپله رامان دکو پر واخلي نم پمان د الله د طره بمهور لږي چې بس دو ب چریمان تهران شي چکوو پر اختارو کې بیا د کلککی چېکه در خلک دا سو چری ای بیا ایمان راله مسلمانان شو ایمان قبول کو نهغ دی دا چې پکو پر کلک دی او بلک داې دوایان دا ګرزی دوي چې خلک ته رابلی نړدی په زړه له الله <سؤال> مہرواله او د زړه ناراض صرف دوخه لای ټوکل نه دا بلکې د زړه ناراض هغه طاقت او قوت ته چې په دا ډول ټوکل دوخه کې شته چې صلیب ځان کو کولی شي فهم او احساس څو تر راځي دا د قوتونه ده خاتم کړي کینو سره هوښت په باندې او علا او هغه جنود دی باندې حق خبره پیناوري لقبولتي او توت ودره نو اور یذل بمسکو لخچ حق اور اوت کو کرلته دوشکی والا اده صالحین غشاوہ اپس ترګ د دیبان له پرديري غشاوہ تون یخدان پرديري چستر جپ محبوزي د جوړنا اده سسې راتلون اسټرګیتا دا خدار چا پو سترګو باندې شتا غشاوہ پردو ته چا بختياري نا چتو تا ګورن ډیره خېفتاو باکه باطنی پر در آگلی دا چه حق پی نوینی نو مخام اخبار سوینی دلائل بایی و دیبا تے فهم و عبرتنشی اغسطه اسے بہتا گوری نو نالادر مسلمانان دستر گون داسے پر دیلر کی چه حق و باطلو پی جنی خواب پی جنی او پیسلو کی داگی غشاوتن قردی و لهم عذاب عظیم قدید بار عذاب لویدیم بڑا عذاب ده خردی ده پارا لی عذاب دنیا کیو گورا و دی که بسه استقامت راشد ایمان نشتن استقامت بکراشد زد محروم ده و گن محروم ده سترگ محروم ده ده پران یرا چه حقوم دازه خطو رسی چهاری باند نوری قرآن نوری بس لکه ده سارو جن تیرین و او خوراو بلکه ده مسلمانه جون اختیارو الگواری خواه ده ساروخون ده جون نده پاکار لگه ده کافیرو قرآن چه ذکرکی ده اغا خلقو چه دی که ایمان و نه استقامتو اول اغا چه باغی که ایمان و صفات و استقامت دوارو ندریم اغا ذکرکی چه اغی ده ایمان دعوه که و استقامت پاکی نشتن ایمان و مصر و من الناس عبازی ده مَن یَقُولُ أَرَسُولُ شَوَائِی آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ ايمان راولدې مونږه پاللا باندې پرواز دا خیر چې تاسو دا کړی به او دېلې بوي کنه چې ایمان پخاله ته ایمان پاللا نو صرف اظهار یو کو آمنا دې هوې کنه چې مونږه ایمان قبول کړی نه اوره خو صرف اظهار یو ایمان پکې نشته کورا ایمان اخکارا که پختل کپر که دی دوی ڈاک نا دو کپر نا ڈاک دی او اظهار و خبر گردی ایمان اکڑا دی تاویلی شی منافقان مفصلین زکرکی دین روز تو دا منافقان و تفصیلی بحث سرد مثالونو او پا دی که داگی ناکار صفتونو زکرکی قباحتونو خباستونو چو دوی دا داسی دی چه دی سر استقامت ختمی کله مسلمان کدا څنګه کار کاره راغلل نو دا غو په خپل ایمان باندې استقامت نه پاتې کیږي یل چې داږي چې ما ایمان راوړل او ایمان مننه تقازا یې پورا کې پما هم به مؤمنین انذری مؤمنانو بالکل مؤمنان دې نو دا دا وایي چې کړی دا دروغ دی کنه نو دائم خدای او نن الله دای چې د الله سلام خپل خیال کې غ ولذین آمنوا هغه ځان سره مؤمنان دي نو ځان ځان لګي ادي هی چې کنه مونږه ما زلا د الله سره د مؤمنانو سره ټګو کړه څنګه ټګي چې مونږ وې چې مانم راوړې نه مؤمنانو زمنه تروا واله دغه نبی له سلام ویلو کنه <تصفح> چې حکم شوی دې سره د مؤمنانو په شان یبه قاتلونه ولې چې پیره وکړه خو چې وګوره هغه چې爱 چې مونږ ایمان راوړل نه غوړل هم قاتل شوه نو تر ته وویل دا ا غنیمت کې شریک شو تر دې چې رښتې اوښنه مسلمانانو سره نو دې په خیال کې وچ وګورم او دې دا ساده اولې وني غنل ديو جوړ کړي اندي خپلانې ځان سره دوکاکه دې ټاکي دې الله سره اما من انا ترى بالخيال کې يا له پیغمبر سره وما يقدعون الا ان فصم ادي ټګنه کې مغر فلزان وما يشعرون ادي نه پوېږي دي سوچنه کې وما يشعرون سوچنه کې کني په او بشي ته دایټګنه انسان خو یې ته د فلزان لکه الله عالم الغيب دي ارسغه ته عالم دي نا هغه خپل په نمبر مومنانو باندېانو تووي کله شر دي دا کار دا. نو کله چې یو سړی بل سره دوکا کوي هغه ته خبري د دې نظر دوکا کوي هر څوک پیسې له دا کی شر دي پکره له پوي په قلوبهم مرض تزرون د دې کې مرض دي بيماریا د نفاق او د حسد ادا ګرز فزادهم الله مرض ازیات کو زیدا الله پاک مرض دی دا دی مرض اللہ دی زیاد کو ذکر دی مرض دا سرید چه اغا حسد دی دی دین سره دا قرآن سره دا مومنان سره اغا روست روست ترقی کنی نو دی مرض و سرم سی واکی گی نو مرض برتا دی جو جو دا واکی قرآن خو علاجو پکرده چه دی دوائی کلی بدی دا سنونو و چه دی و سر حسد و ساتو نو دی بیماری و تنورم سی واکلن یا بد دعایده چلان خود دیده مرس مورم دیر کی ولهم عذاب علیم و دیده فعلان عذاب دردناک دی بما کانو یک زیبون و سبب دلی چه دروغی وی اگر عاملی دروغ خفریز چاگی تو جوٹ بولنا وی و بسترین وی چه جوٹ که جوٹ بولنا جوٹ که نا که در فرق یا اسی دروغ ویل دی یا ا تاسو په لوخي ارتیا او په خپل نفاق کې دروغ ویلي په ایمان کې دروغ ویلي نو دلته دا غوړت ده اول دې ته اشاره ده چې دا عذاب سره پدینر چدي درو وی بلکې دې کې نفاق او ایمان پر کې نشته که چا وته وی ان دي چې بس ادم کوي نقصان کوي نو کرن ذکر کې چپنې قومهږي عمل نه کې شي په نګاریږي وَيذا قيل لهم اركلا شويل شديتا لا تفسدو في الارض فساد مكا يا فزمككي فساد مكا يا بملكي قالوا ديواي انما نحن مصلحون يقينا من غيو اصلاح كونكي مو کو جرغي خلقي مو کو اصلاح كون نور خلق تو تاسو مون ته چه ده مسلمانانو خبری کافر اولا اولا اگه اگه ده مسلمانو مخ کیوایا ده کافر و خبری اعتراضاتو فى اسلام در دی مخ کی بے کول ندی و بیغم آوری دی و جواب نوار کرو اچو بیا برحالل ده مخ کی بے اغا خبری اکڑی و جا کم کمزور مسلمانو اگه بے شک کیوا چول چه خد دادا اعتراضاتو اکڑا چکا مون خوم گوری پوئی گونه ناس